اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى آله الطيبين وعلى اصحابه الاي من لا يعايات لكم ال وذين بزرق د فاره دوباره و چکه وخت سليمان عليه السلام چې دا معلومات شو چې بلقي ساره د ليو مشران نه را حضرت سليمان على نبينا وعلي الصلاه والسلام والسلام نبارك نو سليمان عليه السلام دا غاری چې د خپل طاقت دخلے و و دا خلک په فضل سره یو ګرځماره کوم مسلمان مه سلام وای په قوم کده چې کوم ورثهانات وزیران او مشیران حالیا یو حل مالا وی ال دلیه مالا عزت مند دلیته ورګی حلیکم یا سین بیارشها قبل ان یاثونی مسلمین څوک دې پتا څوک چې حاضر بکی ما په تخت ده روان دې د دینه چې رورث ما تدبیب دا بادا دوی خودسلام او دا تابدار ہے پا شکر لالوانی سوکتی که ما تبیر تحا ذرک اقیمتی تخچ پا خلاگانو که بند لو خال عفریت من الجن اوی یو غد تیری عفریت غد دے ہوتا من الجن او موجودہ عرب ہے کہ عفریت نیگیٹی ہوتا ہوئی تا تصفیر دا اغا تو رب دغسی ہے دا اغا شکر لام دا دیوی نقال عفریت من الجن اوه یوغد دو پا پیریانو تی انا آتی کبه سیب زده حاضر کم قبلان تقوم من مقام قرآن د دا پاسی دوستانا دا دی مجلس نه د خپل مجلس یعنی د دی عدالتی کار رده او دا حاضره دا تیم نمخی مخی بیر تزا حاضر کم و اینی علیه لقویون دامان ذ تا قوت من دې د هغه پرونو او امين امان الدار زبلاغي تخنه تشي پښمک ما هي کې چې تم رهيري او جوه ها سرایون له خلنګ دې ز دې نظر وګورم خان الذي عنده علم من الكتاب ويا صحابيو دو فتا د چاغه سرایلم له کتاب ااتيك به دې تم حاضر کوم قبل ان يم قد اليك طرفه وان دې باندې چې واقعه کې تا ته ور پاه. تا دا سترګو داړولو نه مخکې سترګې دا چې څنګه به دا څنګه ما حاضر کړی. دې وینا ذکر دینه خدای دې زه رو تصور کې دینه. فلم ما راهم مستقر عندو. پس هر کله چې ولې سليمان عليه السلام دا تخنا اسنا مستقر هغه سره. ویلې دې چې والا حالان دیو یحال من پر لرب دال خدای لوی فضل له پما چې زمما په خادمانو کې دومره کمال پیدا کړی وي چې دسترګرپ کې دومره عظیم تحمې تران رسیدلې لېبلوانی پر په بیاز مه کې زمما امتحان بي دي عاشکو چې ز د خدای په دي خپل نعمتونو شکر ادا کوم عام فور او کنه شکر پیو کوم خدای منادار سراکل مازماي بیا و یو من شکر کچا د خدای شکر ادا کوو او په نیمه ماش کورونه شکر فائدې د شکرې پاک طرف د پاره سره نورو محساناتي او من کوم را کو چا نه شکرې وکړا نه شکرې دي دی دا نعمت د خپل نهونه یا غکار پکې و کی چې خدای پاره په خفتی شراب کا باب باد امانه فصو تجورږي نوې په نیمه غنی یون کریم زماره به پرواه با سانه او کریم په بل د عارف تای نو سپوتونه دا څوک او چې وله نو ځای دا چې وی او کاو می اصفه باندې برخیا نن دي علم او د قانون کتابونو د خدای په نامو د هر یو اصر د جا سره چې چف کی د اسنه اعظم یانو او اسماء هو په حاضر کوم نه می اصفه او سليمان عليه السلام په خادمانو دا کور واړ کني ته په خپلم حاضر او د شوړ چه خادم که دوم را ناشنا کرامتی نو دا معجزی خوان خدا اغا نزیه تی و دا اولیه و صحابه و کرامتون دا دا پیغمبر معجزه او کمالی چه خادم کوری شی نا سرده و مخدم که خود رحمت الله علیه کتاب لکلی د اولیه و دا, دا کرامتونی لکلی دا مختلف کرامتا اغا کار ته اوی چې پلاستا اغا سری سرگن شی چه دا خوده او دا اول پیغمبرانه کې او معجزات نه آشنا کارته وی چې دا چا پلاست سرګن شي چې دا اول پیغمبرانه دا یاندره کې چې دا دروغ پیغمبرانه دا و کړ دا غ پلاست به اس نسرګندي نه معجزه او نه کرامت سحر نشي کولی دا سحر او دا معجزې دا فرق چې سحر په اسماوو بناوي یعنی په tali nisi zdis da ki او معجزات دا تعلیمی سندې ورنه پداکل سیر کې د ساهر د توجه د خوي او معجزات کې د پیغمبر د خلنې ساهر هميشه هغه دا سامر له کہ دا سې قبيه غارونه کوي چې د شیطان سره یې مناسبه دي ابلان بينا ابلان بدن به سپای هغه بعضې سې دونو قرانسکاټ نه پرېستي یا به شیطان عبادت کوي نا هي سره په یان دیوانتای ګړی په هم بارخدل او اخلاقو دلوي ګړدا خاوند ناځان سائرانم کولیدل منځې په داسې چې په خین نشه پس خو پسینکی ولاړی صرف سر ښکارې په نوځي په بخښی څو کم د کې ځانګړو ګړی صرف سره سرګندلې څو په دې اړه کې مرته ګوري داسې نو سترګې موندې شي په مرته ګوره خپل د اړه چې مر راخیږي دی په ګوري ورته ترډه ته توفه متیازی متیازی په اناړه کې سترګې تی نارکه نو کله پک سترګې ختم شي کله هغه سیر چې پوخ کې نو بس د ساده ګړې تو ګوري وسا مړ شي اګه یا انسان ته چې ګوري مړ کوي مازيدا چې پتيار کې ناشته اکثره شهرونه په دې ځای کې کېږي بیا لسکا له ګولسکا را پتيار کې ناشته نه راته باندې یو ہندو یوگی مون تاسو تاسو به دې لاس کاله پاستا خبر ما نو ته همر پښان کله یو چې الهه وها په یو ورنه او فارانبه ما موړی هغه ورسو نو چیر هو دا نوونه دومره د شیو یوختیو د یو بلا شیشه کا خپل وضی په دا وضی په خپل دې د فار اسلام هم ضروری نه دی دا څه ارثړی ګورې شي دو ست ذکره عملي شیونه او به تصرف پوری شي بازي پیران چې دا تصرف کوي په مریدانو کې د ام اسلامي اثر نه یې هغه سره کولیش دا چې موریت وګوري هغه په تو د وحش پرخه دو باندې شروعش د ملت دافش تني یو ځایونه ده ما خلکو یې ډیر ریسبر زده از برګینه نه رومال دا چې هغه په پرخه دو شروعش یا چې فنالي کې دا دا تذکری وظيفيني عادیه تصرفات وه محسن دونو، دونو، دونو، نمیز مرد، بعد دا کران پا دیم دکا علوم دی، تا تا بگی دفنا روح کرتا حاضروم مخام خورا پا پردار، و تا تا بحکاری، ناغش شیطانی سی زنانی، غرسو خولی، ما تا چا یو د پیر اپنا، دی اوز ما پارشوی دفلیر پاکتو برد، نو یوځین تر هغه نو ځواره مآځګر مونږ یو مليونی هم فاصله مو ما یې نس منګری څنګه خلک دې سی پت کوي ځواره مآځګر مونږ خپل ځای کې کړو چې په تم را ساته پیدل ما ځل مونږ ما شوې بارته تللی ما د سنگاپور دین مارکټوبې د نړۍ د نا مونږ پاوا الوزی او چې شریعت مخالفي غلا اني زنه له پاوا په ټپو سان خطوپنا وی نو توپنا چندقانم وید. پید چندقان در طورو نو زیازبرگانی. ننزبرگی پا توپنا والو دا نن نه عوال واتیدو دا نن پاسین پوری واتیدو دا پاسین ایلی ملوزی. ایلی پیکینی باتی پیکینی بس نیغ پروانی نه دوبیگی و نو پکی ورن نوزی. دا سیزونه کمان نو ده. کمان دا شرگت تابیداری دا. دا تول جنو اخیلی و عمل دا رای دا زیاتې س ما دې وليو کرامت ورکه یی پاکه کرامت سرګندې دوه په دکه دا که ثوابی کمی نو ما دې ګر مان چرایې وې دی به اسلام دی به موږ کوي نه دا دی ولنګ بندې مون ته سیماکه تل وځه بس مزه تر راوونه شمه دا تذکری وظیفه ده چې خلق کول راځي چوپ کې دا چې اعتیار خلق کرامت څخه دا د بری وظیفه د دلته د نمونه نه نه خلق ولا دا ټول شيطانی علومي ناسه کما نه کما نه دا چې له رسول الله صلوات الله علیه وره معلومه را ستاه خیده سره عمل درسره کردار درسره ژوند درسره دې یوه جن دلالي ونی مي وني شي پسړو کو نه مړو کو نه خاصه یا چې سو کوي سو کیراو ورځو دا ونه ناراضي او څو نه شو دایشي نه لري تاسو په سانو فبولې هاو په لغټران نه چې تیرسته نوځي په دې توګه چې څو ګل یا شین کمی سي اغوستي او د 10 مآټه دې پنځه دا امله کومه په هغه نه چې د خلک جمهوریت جمهوریت وي کنه. ځین جمهور اکثر او دا اکثر خلک پوي دي کنه په یا اکثر خلک نه نو که اکثر خلک په فیصلې کو ټول مرابط نه پوي او ریدي لې. و اوه یار سره لې خو دې د زرو بي خپل نه. ان څه خلک نه پوهې دي یو سړی و د اسمان ته نشو کولای. هغه د ځان مشري راځونه درسته شید. د چا ورته سيګريټا سینویلی ویارکه په مې نظر اولګی نظر اتېدم. کومه ورځ دې. دې واقعیکه کا په دې ته دا ارنګه. د چا په سيګريټا غشتو امیدیو اینا ری دادیو دمو دیو وطن کی انفان پرشی بیدی نو دا انفان بامبارانم چا سر و جیر د داکشان چا زان تو ری اری مگلی دیو زندی بار امام زیارت للاو میسلام آباد سمیو کتلیو سڑھے ناس تیو سڑھے ناس تیو سڑھے اری زان تو ری مگلی دی بار بند بسی لا آورت غلی زیر پٹو او دلتی دا انفانو سڑھے مپرخوا او سره جیر خریلو د او تاسې لا شو نیول ما خلک بدته مخفو کړو ورې جلا دا راتېدلې ده انا که تاسو خبرم په هغه کې او زوره پاکه هغه لري دا صحابه هغه لري ترجمه یېونه دا لیونی په دې نه پیجنې رسل نه پیجنې مون نه او دس نه پیجنې و پاک بلیط نه د هغه فارم په څه خبره یعنی وني معذور دی تاسو په صدر کې چانس او یا چرسی چرسي مرسي موږ داسره په خاطر غواره امام نه دهدا چې څوک وي پلان کې مورې ټو پونه و هغه باندې جات بارا ناند باندې حلقانه د ټول شیطانې خبرې لیک یو صحابي و هغه مرکه جذبانه و نه پيو امام د سلور و هغه مګونو شي او ځکه په دین د سړي عقل مضبوطه سړي ترانه هاي سړي ته پوهه هاي ما چې څړې لېوانی اويسني ها کوم د ما کوم جوړی دا نو چې څو ورزيدل ټکو نه وای دا اسفه نه نو دا خپل پاک د کرامو تاون ګرځول نه نور او دا نو چې څنګه حاضر که خدای وي علم د کتاب برطرف ما لمی دا چې چل د علم د کتاب کې خلاص او سمې سمه که بلخیص تحق را رسید پس یا رز بکی اغم را رسیدون که ده نو قادمان اتا نکیرو لها عرشها بدل که دیتا دا تحق پل دا دی وزرف بدل که ناشناکه ناشناکه دیتا دا تحق پل دا غلافونم ملاخونه بدل که رد بدل که ننظر گروه تحت که دا لارمونی پویگی هم تکونو من الوزین الایه تدون او که دا بنافوینا دا دا بخطل تختو پیجنی کنا که پیجنی که دا اقل کمانی دا او چې دا اقل کمان خاونده اسلام بمضر رولی تکه دا اسلام چنر رولی دا با اقل دا نو یا امتحان فیده یا دا اقل معلومی چو خیافی اسمرا دا وینکی رولار شها وزاره خورتا دا تح بدلکه نمزور گورو تحت ریچی دا پوی گی هم تکونو گنا الوزین اله احتدون او که دادا ناپویونا فلما جا نپس خاکلا چه اغراعلا قیل لها دیتا اویلشو چا اویلی دیو سا چا خادمانو وردو یا وزیرانو که احاک ازا عرشو ستا تختم داتیو دا وردنوی که دا ستا تختی کنا <تصفح> وی احراک از آشان ویستا تخت دا سیون ویستا تخت او کیا دا لاصا او سلویخ لاصا بلند او دیرش لاصا لوگ ویستا تخت او پناشنا دا رجو سیون ویستا تخت ام دا سیدی او سا قدقی خوبی بدل کرو دی نا دون را بلا بچه و دیر او خیا ویداخا ماتا خاله دانوی کانه هو دا کومه کخار لخته وټانه مده کما مخکې نم خبر وکړه هغه استاد ورته چې دا خدای ته ناشنا واره سارې چې موږ ته مخه ته مریوس شرمخان درولې نه هو دا په نبوت کې دا واد کې نه مته دی ولیدنو یقین نه هم راځي دا خدای نه لکن زمما صحبه درومی عسفه مازال په یمن کې پروت په سناکه بیت المقدس تا سنسترګې راپېراوه او دمر عظیم تخت او بان په ب نداوي كان هو هو تعفو اخد د افلاک قضي او دین العلم من قبلها منکراک به شویلې دمران دربینا ینه زه مخکنه په یم چې دا پیغام بار قوله وصد من وكنا مسلمين ومن محكمين تابعدارو ده انه محكمين دا لهو چې د د توبسلان کی زې تراغلې زمما دا یې فهمل چې دا پیغمبر ده موږ د دې لا ایمان اساره نه کډوس پره خدای وای وصد نذی اکل صنعنا کان لقابنا وما وصد دها ما کان تعبدون دون الله ما کړړی او دیله د هدایت نه سیزونو چې دی به اعب کو بغیر لخت نه دا بپستې د ایمان لوړونه ما نه کړی وه دا ان کارخوامن کا سرین و دا د خوون کاثرونه یعنی بوت پرست کې مبتلا او د غپې معشارې د و نه معاشاره د سړی دغبد ل هغې نه نو سری چې پ کوو معشاره کې وي شوي که نه اگر جحامن تکل چې سوچ کوي دا قبیح هم دي خو پری خودي وی خلک برا پسې سي هم لیک از د وطن له واده او خاله او غم او ریواژو دي دا ټول ګوره شکل ودا رسته نو دا ریواژ نه غ خلک متاثر دي د دې وجنه نه فهم په خل هدايت نشي شکووله ته هدايت ته ده په انظار ما له دي ځکه هر عقل د خپل کې ریواژ ته خشته وي وعر کې چې موري روانه کנה جنازه ول لسټه کسان مشکرو کې غنه مچوري او مال غنه محتفي روانه د موري نه دا دم پنځه توې چې دا سکه جناونه ورو د جنازې نه محتفي زړه نیه جنازه په محتفي میدان خداره روان دي وعر کې امام خرساتي زګي غنه یو سي هغه دې طرفه په یاد کور وانه ماغه دا افنه واري امام وروي نو امام خواريو مولا ني چې الله سره د طالباني زان سره خرڅه دي خرڅه سر سره واني زګه غنيم توله غتبال کې ودې شي دا وره وایي کوم تر دا وایي چې دا غنيم سلیورې خدای دی نقد پیسې خیرات کې یو عالم نور یا مدرسې له واکمن نو نه یا نه بشکری روان به بشکری د جنازې نه مخکې د مال به تو پونه وبیری نانی واندې د موندو ترسته د مردان دی نه خطا علي جنازاله چې واته دی غبان دي اجسو کې دوستان دې موري خاون ته ويډم دې موري دربان راغلي ځان تینکا نو چې په سارو کې خس اروي مي خياغون نا ولا لال کې 25 کال په تر باندې نو یو ور کارموړي شپلې خس اروي لالې نانی واندې کوته نه نه نو خیرات دیک تک خله په اوسته نو که په طریقه اوكي نو علي به مړېلې چې دي ګنه باندې شونه جزازي ټول خلک برا شغي تر باندې خو نه دغه کارونه وه انکه هغه باندې مړلې چې د تاسو په ټول مل مانم حدا日起 د مړې خاون نه ته ډوډه یوسې نه بلکې خلکونه ډوډه وړي اوس دا مجبور یې ذکر یو اخ د پوهدو نو کې خاله کې کې نا خلک ټول لوای په سینه اړې واجب په مولیانم کې شيخانم کې یا جانم کې زمونږه شنغر تعلق په ډوله باندې رامیان خلک کې مولیان کې یا اونی سړی په جوادي نو په پالنګ کې نه او زموږه عامي بواه باندې د خوځمخه اوبه چته ورو چته یو چته یو چته په خند جهان خلک اور pore کام دي د دې شنغر کې یو کلی د چمړې شي نظر کبا په خکې د کوواله نما ته چې وای ما دا کباب له په نو دی وی په دې مړې ډېره शक्ती تیرې شي دا کباب لپاره څهونه شي نو ما د دې په دا کې الي چې کني دا کباب نه خ پنیر د مړې خېز ته خولې دې کیږي یو دی نو سږ بابا کباب په هکې سو دا خې په مې ال واغانې بخياري تر تختی ال واوره هرګه خار خار دی دل ته والی نن تختی ال وا په او راڅه په جنگ شروع کید او واره او شوریو ایمان راڅو بل و ایمان راڅه ا دې په فکر کې مې داري واجب دي د درو جنازو له زلاله نه اتفاقن علوام مرته وروډه موډي نن تا په یوه شور جوړ شي په جمعه کې په زور ذکر ښه کار نه نه باندې خلګو مونږ نه یو کې دویو جن چې کوی دا سلام وګرځيوم بپا چې جنواله په زور ذکر نه کوي ځکه چې یو رکات غشتي میکنه دا غي په موږ کې خلل ماري حضور پاکي ما ترغه ته نه اوځي د درې سلو کسانو کو دا سې आवाज چا کوي نه او ما ځوړې یو بل ته تکلیف مونږ دا چې جو په لوښې کوو چې ذکر کیند دا شریعت کار خلاف ثاني په وړي ویو جوړې مو خله ته ځان مې کوو مثال د لکه Industrې خره مګر ته هغه تاریخه فریدانه دې کې چې خپله رسول سونه دي بغیر د پیغمبر د تابعداران او بغیر د صحابه د مخه <متحدث> خدمه په دغه خپله رسیدو ته تسوګمېږي یو خپله پیغمبر سره راغلی د دنیا ته چې په خپل غزان مخبر روانو ته په خپل دې په خپل هغه په پیغمبران نه ګل خو زین ته عقل ورګرو او ته دې ویلې چې په خپل عقل باندې د خپله رسیدو لارې معلومو کومه پیغمبران راغلیږي ای نسانا نه رالي کلی دي اوی کی وذونه دی مړی جامدی جامې خراس کا ته په পাহাড় دغه کې راغورې مزه موږ به پیغمبر کې خلی دا صفاتونه ولایت دي چې موږ بادشاہ او پیغمبر او معالم او مجاهد او نارینه او د کور خاوند هر څلیدا په انا کې نمونه ماښام او باڅي څنګه کې زموږ په پیغمبر تاسو را علم بمول څنګه ورکی زموږ پیغمبر تاسو را د کور خاون حاوم زیوادو کې کور جون بټینګه تیری زمون پیغمبر پر تاګونه بال بچتره غوانيان سره به سولو کې زمون پیغمبر پر تاګونه ځانې بسیږه او دې زمون پیغمبر پر ما چې هر چا لپاره نه مونږ نه د حضور ذات خلایدا څخه پیدا کړی لري عليه صلوات و سلام د ټول صفاتونو باندې د صفاتونو ټول پیغمبرانو ته ویراړي ځکه اکثر پیغمبران باندې سمې نه او سیسا علا نبینا علیہ السلام و سلام یقیناً زی پیغمبر دی خو بادشاہ شوی نگه ایسایان دا بادشاہ چل لخپل پیغمبر ننشیددک بولی ایسا علیہ السلام باده نگه کنه ایسایان د واده چل لخپل پیغمبر ننشیددک بولی اگر بالبچ نو رب بال تربیت با دی سنگی کوری نو جوړ کردی نو گوانیانی نو امین شب آغا موری پا تبلیغ کی گردی دن یو خارو یو آغ نې کو جوړ کړی دی نه واد کړو نو ز د جن دا باقی نخښې ته ساکنه نشي د کو نه ټیک د دې وجنه پادریان هغه زبر وې چې وعد نه کوي په سال سلام وعدونه کړې انکه هغه په پیغمبر پیدا کړو معصوم تاکو وعدونو کونو په سلو ګناهونه ته مبتلا نه پادریان چې څومره پګردي کوي وعد نه کوي او پادانو پادري او دیو او په باندې یو دیو سیګو ماده نه یا خو زیان زه هم یا په شرکه مطلع ی دا پادری له څشنو په دآخره راځي دا چړیانې موریان دا ټول سره آزاد شه وړی کیږي دسیه پات ان لله و ان لا اله الا الله مدا جنا نه چې دا خدای وای دا ویر او خیاوه او سدها ما کان تعبدون من دون الله ماناکړې وذیله د ایمان لورونه هغه سيزون چې دې عبادت کوه علي وضع دنیا یان <تصفيق> دې بت پرستیو بتانو دا د ایمان لورونه ماناکړې و دا بت پرستیو لیکول انها کانتن قومین کافرین زکات کې دا ودی یو قوم کافرون کني دا خو یارو باندې چې دا هم دا مخکې مشورې څنګه د خو یار دې هغه چې خبر ورته وروروره او دا دمره تخت چه ارسی بدل با دلک را دا تا ستا تخت دا سی ده وی دا خواهره دا خواهره دا خواهره ماتا نختانه اگه یا توی سکتو یه وی زماعه اکنو چه دا پیغمبری دا دا بادشین هنده بادشاہ دا نشی روڑه نفو جان زکا مون په دا غیلان رانوان حسین گه تخت روڑه درمیاشتو پا مزلک استر گرب که تخازیری گی پدا هم با دې دا باعت ماکه دا نشته کوم خان دې ځان چې له سليمان له سنه مرته بندخ پلتہ د باب سین را رکھے عین ته هم دې یو مخانه تیار کړو د دین اسنوګ نه لپاره یا غوښنه جنبه یو ششم ششم باندې محل نه راځي چې جوړ کړو چې لختیو پټې دا وو پدا پاسه پیداسه تھاپه شیشو لگونیو کبل و آخو لانده پکی و بو یا مایان پکی کلوی برده ده دوی داستا محل ده داستوگ نیزا دا ده تره دغم دی و زیرانا و دغم مرتره او دو بوتا وره دوی جوری بودی و لگی لگی بودی نا پینسی و جا فکره سلیمان ده سلام و خانده ده داخل شیشه را بکره دامه ایرانه ذکر شیشه داسه جوڑا دا دا دا کرده و چانخ شیشه طاخينه نخګر او په بو دغه ورته کې دا جوړه کړو منځ ته فینسيو چته لري دا شیشه نظر دې زما اسلام نعمان تالل الله زره ایمان نو ځکه چې هر ام چې یو طرف طرف پیغمبري ورکړي دا بل طرف داسه ناسنا محل کینل الله خط له استراحه دې توي لشو داخله شې په محل ته یعنی دې محل ته رح محل توی کوټه قیمتي بنگلهชาวرت ویلو فان نه د ذکر دي تو شو محل تازه يعني د سهار استو ز لک عارجي محل د مل محل فلما راته چ دیول د دا محل او لا غيولدا حسابته لوجه دي په ضمانو په د او بو لا منعربه او بو وي و سرګندې کرسټینې خپلې دوی نه دا پاندونه دې دې فورې په ساکه مې دې لان دې دې دا پنسيو چې دې کړي پنسيو لنګور کښو واکشن خطر په ساکه سرګندې کرسپينه حالا اوې د مرضه من قوارير نا هم حمله جوړ دې دې شې شو داوی قالت رب اینی ظلمت نفسی ای خدای ما چه سمره شرک کرده ما پا زان زیاده کرده دی پوری کافره وست ایمان اقراره ای ظلمت نفسی ما پا قبل چې ظلم کرده چیزو بغیرستان بلچا تسجده کن واسلم تو اوس اسم اسلام اوڑه ما سلیمان د سلیمان خرا لیللہ رب العالمین اکزگر دن نهاده شم حکم داغلوی خدایتا چه رب العالمین دی حضرت سليمان علیہ السلام نه سليمان چې څنګه پیدا راغلامه چې دره سليمان په شان نیما مانو د سوشو په انفرستین ده ذکر نه وزوره پاک لري یو صحابي چې وا د ګریدا وا پس ناروخه چلشو او د تفاصیر ولیکلی دی یو عالم د بل عالم اصله غیر مولا دوای مولا کوه دې خبرې یعنی کدی کې دروغ راشي موند خدای په کلام یې سفر نه شته کریستیانه شي ویبه مونږ ته نیو کاوه یو عالم لیکي چې د فنیکا کړنه نه نه میهمان نوازی و ده د ډېر ښه څنګه وکړه دې کله دې دا وعده ذکر نه راغله نه لیکه چې پیرصره مو عليهم السلام والے یو بل عالم وای شنو غیر مولا مصطفی چې نه وعده کړل وادي کنا سليمان او دې دې خبره باندې اوس پامنه نه دا انته ولا پښتلي سماکه یوه ډېره مهمه جوړه کې ویلتي او سليمان نے سلام ما یوم میښت په ورت یوم میښت په درې لګې دې سره پیرونی دیما اموږه په پخامره یو وی عالم اقتدایي دی وسهادي شه تجربه هغه ته پوز شو بي اسو شو په قرآن شريف کې په او دا کې اسلام راوړل قران شریف کې نو بیان نشته زه دا ځان نشینو نه حضور پارک ویلې دا تاريخي خبرې ز يهودو نه نه خلې يا تاريخي رند ځکه قران شریف سب کې سن او ماخره قرانه بیانې نه غي سره تړاو لري بچې کوم مقصد و د یو لوی پیغمبر عظیم پیغمبرین در تخي او عظیمه بعد شي او دار تخي چې ما داسه داسه بعد شي پیغمبرانو د ورته او سمرګو دا دا سی د کیده چی نگوز تا اکل ادنا امریکی تا امریکا و روز مری تا یا پیرگان تا یا پسترگو رب که دا د در محله محلات یا دا تا خط چې چی دم رازیم تخت درمی آشت پا مزل که سترگی رب که حاضر که مارغانو بانی چا حکومت کرنه نی تا مارغانو بحیوانان تو پجیبا بستو پیش اا دعا کرنه په خدای مهاله داسې سي بارتي راکی چې دغه مترخمه ته پورې چارانو یو ځل حضور پاک موږ څوک یو پیری راو د اور شوبلې مختل زې پوله حضور پارک د دی زینونو دی مبارکنه به وی تنه دې ستنه پور ته پرې خو دې ذات ته دې کنه ما زروښه ما وی چې دا نه ما سلام په دعا کې پرخران شي هغه وی خدای مهاله داسې سي بارتي راکی چې داسې بچارانه ورکه ما ته د فریان دیوان دا ته تعزیرې لري ترې اچ راغلم دا هغه فارق راو نه شي نو کېره مو نه تا راځي یو ځل د لګ لګ تصفیر راتي چې په وضی په مازی مضيفي چې اتم د تعذی کوي را ته ری په دامن سره پیغمبره او د اسلام را خنانه بل لاهر ما ته دا عملی ستونی دنګ دوم کولې اندو په تاویز درلو کې چې په اوناري کې څه ببدلای شي کوم کوي میں جوان بام بنا ننم کئ نو چھ شیطانی نمونہ لکیس تو برتہ ویک ری کانگوت نا نے نشیان اس تی اگم ما سی بل ترک ہا تا یزنا خلق پھل کو لکین دا عقب می وردی دل تدا سے خرم مسلمانان لزمون پر پا پادری لز خن این چھے پادری دربان دل لا سو ہن بے بہ زیر اولی ناس مدار دا خدی دیر دیو قوم دی نو مسلمانا ایڈی ری خذی دا چوریانی موریانی بوزی وی رازت همون پادری ری که پتا لاس را که ایڈی نوزی براو را نا بوزی پادری دا نیم طرف تا صدینا ستی نیم طرف تا خذی نوزی پی تقسیمه ای پا آخری تیسی دا از کن یو یو بود که دا خذی علی او پا خوز بانی گرزی پا جاو یو خوز بانی پا سر لاس را که اِنَّا